11. Свист малинового шовку Лихочинець. Для Грейсона це слово було, наче хрящик у роті. Він не міг його виплюнути, але й проковтнути також не міг. Він лише міг продовжувати його жувати, сподіваючись, що воно якимось чином подрібниться до чогось, що може перетравитися. Лихочинці крали, але ніколи не тікали з місця злочину. Вони погрожували людям, але ніколи не втілювали своїх погроз у життя. Вони невпинно лаялися і демонстрували негативні риси характеру, наче маску. Але це і все. Дим без вогню. Шторм завжди перешкоджав їм здійснити щось несправді лихе. У нього це так майстерно виходило, що лихочинці вже давно навіть не намагалися вдаватися до чогось серйознішого, ніж дрібні злочини, позерство і нарікання. Оскільки лихочинцям було недозволено прямо говорити зі Штормом, в управлінні взаємодії існувало ціле бюро для роботи з ними. Вони завжди були на випробному терміні і регулярно зустрічалися зі своїми інспекторами. Тим, хто перетнув межу, навіть призначали власного миротворця, який щогодини їх перевіряв, враховуючи, скільки лохочінців взяло шлюб зі своїми миротворцями, знову ставши корисними громадянами, це була успішна програма. Грейсон не міг уявити себе між отаких людей, він ніколи нічого не крав. У школах були дідлахи, які вдавали лихочинців, але це завжди було несерйозно, просто діти так поводилися, а потім це переростали. Грейсонові вкололи дозу його нового життя ще до того, як він дістався додому. Публікар, у якому він їхав, оголосив йому суворо догану ще на території академії Німба. Прошу мати на увазі, говорило авто, що будь-яка спроба вандалізму призведе до негайного припинення вашої подорожі і висадки на узбіччі. Грейсен уявив, як його викидає в небо з крісла катапульти. Він би і посміявся з цієї думки, якби якась частинка в його свідомості не вірила, що такий справді може трапитися. «Не хвилюйтеся», – відповів він автівці. «Мене вже сьогодні раз вигнали, і цього достатньо». «Ну гаразд. Тоді прошу повідомити місце призначення без вживання лайки, якщо ваша ласка». На шляху додому він зупинився біля крамниці, згадавши, що в холодильнику вже два місяці не було їжі. В черзі до каси його підозріло оглядав касир, наче Грейсон збирався привласнити пачку жуйок. Йому навіть люди в черзі здавалися непривітними. Відчувалася аура упередження. «І чому люди таке обирають?» – подумалося йому. «Однак люди таке обирали. У нього був кузен, який з власної волі став лихочинцем». «Відчуваєш свободу, коли ні про кого, ні про що не турбуєшся», – розповідав Грейсоновий кузен. Іронія в тому, що йому хірургічно імплантували в зап'ястки сталеві ланцюги. Це був один із останніх трендів у модифікації тіла серед лихочинців. От тобі і свобода. І до нього ставилися інакше не лише незнайомці. Діставшись додому і розпакувавши кілька речей, які брав до академії, Грейсон сів, написав повідомлення кільком друзям, аби розповісти їм, щоб він повернувся додому і все пішло не так, як він сподівався. У Грейсона ніколи не було глибоких дружніх стосунків. Він ніколи нікому не відкривав душу і не аналізував своїх найглибших слабинок. Бо зрештою в нього для цього був шторм. Тобто тепер у нього не було нікого. Його друзі були в найкращому разі ненадійні. Вигідні товариші. Йому ніхто не відповів. І Грейсона здивувало, як просто злітає на лід показного. Зрештою він кільком з них зателефонував, у більшості вімкнувся автовідповідач. Ті, хто таки взяв слухавку, безперечно зробили це випадково, не усвідомлюючи, що телефонує саме він. На їхніх екранах висвітилося, що він став лихочинцем, тож вони швиденько, як мога люб'язніше, урвали розмову. Хоча ніхто не опустився до того, щоб його заблокувати, він сумнівався, що вони знов захочуть хоч якось з ним спілкуватися. Принаймні, поки з його профілю не приберуть велику червону літеру L. Проте почали писати незнайомці. Чуваче, написала одна дівчина. – Вітаю з грає. Давай нап'ємося, так щось розтращимо. На фото в неї була наласа поголена голова і татуювання прутня на щоті. Грейсон згорнув ноутбук і жбурнув його в стіну. «І як вам така троща? – запитав він у порожньої кімнати. В цьому ідеальному світі, можливо, і вистачило місця для всіх, але місце Грейсону було не в тому ж усесвіті, що й дівчини з татуюванням прутня. Він підняв комп'ютер, який тріснув, але й досі функціонував Грейсонові вже, напевно, надіслали новий за допомогою дрона. Хіба може, лихочинцям автоматично не надсилають заміну зламаної техніці? Він знову зайшов у інтернет, видалив усі вхідні повідомлення, бо вони були від інших лихочинців, які вітали його в команді, а тоді Вічайдушно написав шторму. «Як ти міг так зі мною вчинити?» Йому негайно прийшла відповідь. Там було написано «Заборонено доступ до свідомості шторму». Він гадав, що цей день просто не може погіршитися ще більше. А тоді в нього на порозі з'явилися представники цитаделі женців. Жниці Кюрі і Анастасія не забронювали номер у готелі Луїсвіль Гранд Мерека. Вони просто підійшли до стійки реєстрації і отримали кімнату. Так було завжди. Женці ніколи нічого не бронюють, не купують квітків і не записуються на прийом. У готелях їм зазвичай дають найкращі вільні номери, а якщо все зайнято, то кімната магічним чином з'являється в реєстрі. Жницю Кюрі найкраще не цікавило. Вона попросила найскромніший двокімнатний номер. «Як довго ви в нас гостюватимете?» – запитав клерк. Він ще відколи вони підійшли, поводився нервово і метушливо. Зараз він постійно переводив погляд з однієї на іншу, наче якщо хоч на мить відвернеться, це може мати летальні наслідки. «Ми залишимося, доки не вирішимо поїхати», – сказала йому жниця Кюрі, беручи ключа. Коли вони йшли геть, Сітра йому всміхнулася, щоб чоловік трохи заспокоївся. Вони відмовилися від послуг порт'є і самі понесли свої валізи. Щойно поклавши їх у номері, жниця Кюрі була готова йти. Незважаючи на наші особисті турботи, у нас є обов'язок. Має померти двоє людей, сказала вона Сітрі. Ти зі мною сьогодні збиратимеш. Сітра захоплювалася тим, як Марія вже встигла забути про замах і повернулася у свій звичайний життєвий ритм. «Насправді, – мовила Сітра, – я маю закінчити збирання з минулого місяця, – жниця кюрі зітхнула. «Твій метод додає тобі так багато роботи. Це далеко? Лише година потягом. Я повернуся перш ніж стемніє». Поглядаючи свою молодшу напарницю, жниця кюрі погладжувала косу. «Якщо бажаєш, я можу до тебе приєднатися, – запропонувала вона. – Я і там можу без проблем збирати. Все буде гаразд, Марі. Рухома ціль, правильно?» Якусь мить вона гадала, що жниці Кюрі наполягатиме на поїздці, але та зрештою не стала наполягати. Гаразд, просто май голову на плечах, і якщо помітиш щось, бодай, приблизно підозріле, одразу мені повідом. Сітра була певна, що єдина була зараз підозріла, бо збрехала про те, куди збиралася. Незважаючи на настанову жниці Кюрі, Сітра не могла просто забути про хлопця, який урятував їм життя. Вона вже провела необхідний пошук щодо нього. «Грейсон Тімоті Толівер». Він був на шість місяців старший за сітру, хоча ззовні здавався молодшим. У його анкеті не було нічого примітного, ані негативного, ані позитивного. Це було не дивно. Він був такий, як більшість людей. Просто жив. Його існування не мало ні яскравих моментів, ні труднощів. Дотепер. За один день його пересічне скромне існування приправили спеціями і запалили. Поглянувши на його анкету, Сітра мало не розсміялася, побачивши блимання напису лихочинець поруч з його невинувато наляканим поглядом на фото. Цей милий був десь так само лихочинцем, як людяник. Він жив у скромному міському будинку у верхньому Нешвілі, мав двох сестер-студенток, десятки зведенюків, з якими взагалі не спілкувався, і вічно відсутніх батьків. А щодо його вчасної появи на дорозі, то його свідчення вже стали доступні для громадськості, тож Сітра могла їх переглянути. У неї не було причин сумніватися в його словах. Вона могла би вчинити так само, якби опинилася на його місці. Тепер, коли він уже не навчався в академії Німба, вона могла з ним зустрітися, не порушуючи жодного закону. Вона не була певна, чого сподівалася досягти, знайшовши його, але знала, що доки цього не зробить, її переслідуватиме спогад про його смерть. Можливо, вона просто мала на власні очі побачити, що він ожив. Вона так звикла бачити, як в очах людей назавжди згасає світло, що, можливо, щось у ній потребувало докази його відродження. Потрапивши на його вулицю, вона побачила службове авто гвардії Клинка – елітного поліцейського загону, що служив в цитаделі жанців. Воно стояло перед будинком. Якусь мить Сітра обдумувала можливість просто піти геть, бо якби її побачили офіцери гвардії Клинка, до жниці Кюрі точно б дійшла інформація про появу жниці Анастасії. Вона хотіла уникнути догани. Її змусило зостатися спогади про власний досвід з гвардією Клинка. противагу миротворцям, які відповідали перед штормом, гвардійцями Клинка керувала лише цитадель женців, а це означало, що їм могло зійти з рук набагато більше. Фактично їм сходило з рук усе, на що давали дозвіл женці. Двері були відчинені, тож сітра зайшла всередину. Там у вітальні, на стільці з прямою спинкою сидів Грейсон Толівер, а над ним нависало двоє дужих гвардійців. Його руки скували двома з'єднаними сталевими браслетами. Такі самі начепили на Сітру, коли звинувачували у вбивстві жінця Фараде. Один з гвардійців тримав пристрій, якого Сітра ніколи раніше не бачила. Інший говорив до хлопчини: "І, звісно, нічого з цього не трапиться, якщо ти розповіси нам правду". Сітра почула останні слова гвардійця, хоча й прогавила перелік неприємних погроз. Толлівер поки що здавався неушкодженим. У нього було трохи скуйовджене волосся, і він був гнітюче покірний але, окрім цього, наче цілий. Саме він помітив її перший. А тоді в ньому щось спалахнуло, вириваючи той його сумний, апатичний стан. Наче його відродження не закінчилося, так і він ще не побачив, що вона жива. Гвардійці простежили за його поглядом і побачили її. Вона поквапилася заговорити перша. «Що тут відбувається?» – запитала Сітра найгордовитішим голосом жниці Анастасії. Гвардійці якусь мить видавалися наляканими, але швидко почали підлещуватися. «Ваше честе, ми не знали, що ви тут будете. Ми просто допитували підозрюваного». «Він не підозрюваний». «Так, Ваше честе, пробачте, Ваше честе». Вона підійшла на крок до хлопця. «Вони тебе чіпали?» «Ще ні», – сказав він, а тоді кивнув на пристрій у руці вищого гвардійця. Але вони скористалися цим, щоб вимкнути мої боліві наніти. Сітри і не знала про існування такого пристрою. Вона простягнула руку до гвардійця, який тримав ту річ. «Дайте це мені». А коли той завагався, вона заговорила голосніше. «Я жниця, і ви мені служите! Віддайте, бо я на вас поскаржуся!» Він усе одно їй не передав пристрою. Саме тоді на шахову дошку вийшла нова фігура. З іншої кімнати вийшов жниць. Він, напевне, з самого початку стояв там і слухав, щоб час долучитися до розмови. Він ідеально все розрахував, щоб заскочити сіт розненацька. Вона одразу ж упізнала його мантію, пошиту з шовку малинового кольору, яка свистіла під час ходьби. У нього були м'які, майже жіночі риси обличчя. Це було результатом постійного відкручування його віку назад, і тому будова його кісток втратила свою виразність, як от каміння в рісті поступово стирає безперервний потік. Женче Костянтине, мовила Сітра. «Не знала, що ви керуєте цим розслідуванням». Єдиною доброю новиною було те, що якщо він розслідує замах на них з Марією, то не полює на рована. Її занепокоїла ввічлива посмішка Костянтина. «Вітаю, жниця Анастасія Сказав він, ви справжній ковток свіжого повітря в цей важкий день. Він нагадував кута, який загнав свою жертву в глухий кут і саме збирався нею побавитися. Сідра справді не знала, що він за один. Як вона розповідала Ровонові, жнець Костянтин не був одним із жахливих жанці Нового Ладу, який убивав для задоволення. І він так само не став у ряд з жанцями Старої Гвардії, які вважали збирання шляхетним і майже священним обов'язком. Він був слизький і пливкий, наче його червона шовкова мантія, і ставав на бік того, чий план підходив саме цієї миті. Сітра не знала, робило це його неупередженим чи небезпечним у цьому розслідуванні, бо вона взагалі не уявляла, до кого він лояльний. Незважаючи на це, його присутність спричиняла неабияку реакцію, і Сітра почувалася ніяково. А тоді пригадала, що вона вже не Сітра Терранова, вона тепер жниця Анастасія. Пригадавши це, вона змінилася, дозволивши собі виступити проти Костянтина. Тепер його посмішка здавалася не так лячною, як повною розрахунку. Радий, що вас цікавить наше розслідування, провадив він. Але якби ж ви попередили, що завітаєте, ми б підготували легкі закуски. Грейсон Толівер розумів, що жниця Анастасія, що й не сама вважає, кинулася за нього під авто, бо жнець Костянтин, безперечно, десь так само небезпечний, як і шмат металу, який на тебе несеться. Грейсон дуже мало знав про структури та складнощі ієрархії жінців, але було очевидно, що жниця Анастасія ризикувала, виступаючи проти старшого женця. Та вона випромінювала таку домінуючу ауру, що Грейсонові стало цікаво, чи не була вона значно старша, ніж видавалося. «Вам відомо, що цей юнак урятував наші зі жницею кері життя?» – запитала вона в Костянтина. «За сумнівних обставин», – відповів він. «Ви плануєте заподіяти йому тілесних травм? А якщо і так?» Тоді маю нагадати вам, що умисне завдання болю порушує всі наші принципи, і я під час конклаву проситиму вашого покарання». У жінця Костянтина лише ненадовго зник з обличчя спокійний вираз. Грейсон не знав, добре це чи погано. Костянтин ще якусь мить роздивлявся жницю Анастасію, а тоді повернувся до одного з гвардійців. «Будь такий ласкавий, повідом мій наказ жниці Анастасії». Гвардієць поглянув у очі жниці Анастасії, але, як помітив Грейсон, не зміг довше секунди витримати її погляд. «Ви наказали скувати підозрюваного, вимкнути його боліві болів на ніти, а тоді погрожувати застосувати до нього кілька форм фізичного болю». «Отож бо», – мовив жнець Костянтин, а далі повернувся до Анастасії. «От бачите, жодних неправомірних дій». У бурення жниці Анастасії відображало почуття самого Грейсона, хоча він не смів їх виразити. «Жодних неправомірних дій! Ми планували бити його, доки він не скаже того, що ви хотіли почути!» Костянтин знову зітхнув і розвернувся до гордійця. «Як я наказав діяти, якщо ваші погрози не приносять результатів? Чи було наказано реалізувати будь-які з цих погроз?» «Ні, ваше честь. якби його розповідь не змінилася, ми б мали привезти вас!» Костянтин безвинним жестом розвів руками, від чого брижаті червоні рукави його мантії стали схожі на крила якоїсь вогняної птахи, готової поглинути жницю. «Он, бачите? – мовив він. – Жодного наміру зашкодити хлопця не було. Я зрозумів, що в цьому позбавленому болю світі винуватого легко примусити зізнатися у злочині, лише пригрозивши болем. Але цей молодик притримується своїх свідчень, навіть після найбільш неприємних погроз. І тому я переконаний, що він каже правду». А якби ви дозволили мені закінчити розслідування, то й самі б це побачили. Грейсон був певен, що всі вони відчули, як його немов електричний розряд прошило полегшення. Невже Костянтин каже правду? Грейсон був не в тому стані, щоб зрозуміти. Він ніколи не розумів жінців. Вони проживають свої життя високо на горі, це вони змащують шестерні цього світу. Він ніколи не чув про жінця, який навмисне завдав би страждань поза тими, що приходять під час збирання. Але те, що він про таке не чув, не означає, що такого не могло трапитися. «Анастасія, я високоповажний жнець і дотримуюсь однакових з вашими ідеалів», – провадив жнець Костянтин. «А щодо хлопчини, йому взагалі не загрожувала небезпека, хоча тепер я відчуваю спокусу зібрати його вам на зло. Він якусь мить почекав. У Грейсена трохи збилося серцебиття. Праведно розчервоніло обличчя жниці Анастасії на кілька тонів зблідло. «Але я цього не зроблю». Сказав жнець Костянтин, бо я не злостива людина. А яка ви тоді людина, жінче Костянтина? – запитала Анастасія. Він ж бурнув її ключі від кайданків. Така, яка не скоро забуде про сьогоднішні події. На цьому він пішов, тріпочучи своєю мантією, а гвардійці приєдналися до нього. Коли вони зникли, жниця Анастасія одразу ж зняла з нього кайданки. Вони тебе мучили? Ні, визнав Грейсон. Як він і казав, лише погрожували. Але тепер, коли все скінчилося, він усвідомив, що він не у кращому положенні, ніж коли прийшли вони. На зміну полегшенню швидко прийшла та сама злість, що не полишала його, відколи його викинули з Академії Німба, як то кажуть, на узбіччя. «А чому ви взагалі прийшли?» – запитав її він. «Ну, напевне, просто хотіла подякувати за твій учинок. Знаєш, що він багато тобі коштував». «Так», – зізнався Грейсон, – «коштував». «Тож, враховуючи це, я пропоную тобі річний імунітет від збирання. Це найменше, що я можу зробити. Жниця простягнула йому персня. Він ніколи раніше не мав імунітету від збирання. До цього пекельного тижня він ніколи раніше не бував так близько до жінця, вже не кажучи про персень жінця. Той сяєв навіть у розсіяному освітленні його кімнати. Але у серді було дивовижно темне. Хоча Грейсонові кортіло і далі на нього витріщатися, він збагнув, що не має бажання приймати імунітет з того персня. «Я цього не хочу», – сказав він жниці. Це її здивувало. «Не будь дурним, усі хочуть отримати імунітет. Я не всі. Тоді просто замовкни і поцілуй перстень». Її роздратування лише його піддрочувало. То цього вартувала його жертва? Тимчасового уникнення смерті? Його жадане майбутнє життя вже не майоріла на обрії, тож який сенс гарантувати його подовження? «Можливо, я хочу, щоб мене зібрали», – сказав їй він. «Ну все, заради чого я хотів жити, в мене забрали, то навіщо взагалі жити?» Жниця Анастасія опустила руку з перстнем. І посерйознішла. Аж занадто. «Гаразд», – сказала вона. «Тоді я тебе зберу». Цього Грейсон не очікував. Вона може таке зробити. Вона може навіть зробити це перш ніж він зможе її зупинити. І хай би як він не хотів цілувати її персня, але й бути зібраним теж не хотів. Це б означало, що метою всього його існування було кинутися під авто. Грейсон хотів пожити ще трохи, щоб поставити собі кращу мету. Навіть якщо гадки немає, в чому полягатиме ця мета. Тоді жниця Анастасія розсміялася. Отак взяла, почала з нього сміятися. «Бачив би ти своє обличчя?» А тепер уже у Грейсона почервоніли щоки. І не від злості, а від сорому. Можливо, він ще не закінчив себе жаліти, але перед нею він цього не робитиме. «Радий, що вам сподобалося. Ну от ви мені подякували, а я це прийняв. Тепер можете йти». Але вона цього не зробила. Грейсон цього й не чекав. «То ти казав правду?» – запитала вона. Йому здавалося, якщо, бодай, ще одна людина його про це запитає, він сам вибухне і залишить по собі вирву. Тож він сказав їй те, що, на його думку, вона хотіла почути. Не знаю, хто заклав вибухівку, я в цьому участі набрав. Ти не відповів на моє питання? Вона чекала. Терпляча. Не погрожувала. Не заохочувала. Грейсон не уявляв, чи може їй довіряти, але усвідомив, що його це більше не хвилювало. Він більше не хотів лицемірити і говорити напівправду. Ні, відповів їй він. Я збрехав. Ці зізнання викликали відчуття свободи. «Чому?» – запитала жниця. Вона здавалася не розгніваною, а лише зацікавленою. «Так краще для всіх». «Для всіх, окрім тебе?» – він зназав плечима. «Моя доля ніяк би не змінилася, хай що б я їм сказав». Вона цього очікувала і сіла навпроти, невідривно дивлячись йому в очі. Грейсонові це не сподобалося. Вона знову опинилася на тому верхньому рівні, прокручувала свої темні думки. Хто може знати, які ідеї крутяться у свідомості вбивці, що має суспільну санкцію? А тоді вона кивнула. Це був Шторм. Він знав про змову, але не міг нас попередити, тож потребував для цього того, на кого покладався. Того, хто, на думку Шторму, діятиме, почувши цю інформацію. Грейсона вразила її здогадливість. Жниця вирахувала те, чого більше ніхто не зрозумів. Навіть якби це була правда, я б вам не сказав. Вона посміхнулася. Та я би не хотіла. Вона ще якусь мить дивилася на нього не лише приязно, але й з повагою. Лише уявити таке. Грейсон Толівер викликає повагу жінця. Вона підвелася, щоб піти, Грейсон усвідомив, що цього не хоче. Він не пилав бажанням залишитися на одинці зі сліпучою літерою L і власними думками, сповненими песимізму. «Мені прикро, що тебе визнала лихочинцем», – сказала жниця перед самим виходом. «Але навіть якщо тобі заборонено спілкуватися зі Штормом, ти все одно маєш доступ до всіх його даних» вебсайтів, баз даних, до всього, крім його свідомості. І навіщо це все потрібно, якщо немає мозку, аби тебе скеровував? У тебе є власний мозок, зауважила вона. Це має чогось вартувати. Перед моїм сходженням до влади існував мінімальний гарантований дохід. Багато країн почало платити своїм громадянам за саме лише їхнє існування ще до моєї появи. Це було необхідно, бо зі збільшенням рівня автоматизації безробіття швидко почало ставати нормою, а не винятком. Тож мінімальний дохід знову запровадили у формі концептів соціального забезпечення та соціального захисту. Всі громадяни мали право на невеликий шмат пирога, незважаючи на їхню змогу чи бажання сприяти подальшому розвитку. Однак люди мають базову потребу не лише в доході. Вони потребують почуватися корисними, продуктивними чи принаймні заклопотаними. Навіть якщо ця марна праця ніяк не допомагає суспільству, отож під моїм доброзичливим управлінням усі, хто бажає мати роботу, її отримують і отримуватимуть платню вище за мінімальну, як стимул досягати більшого і метод вимірювання успіху. Я допомагаю кожному громадянину знаходити роботу, яка його задовольняє, хоча, звісно, лише кілька професій справді необхідні, оскільки решту можуть виконувати машини, але для врівноваженого населення ілюзія мети є критичною. Шторм